«У будній день?» «Дивно, дуже шкода. Я так люблю піцу, і пасту, і лазанью, і...» «Звичайно», – сказала Нора. «Ну, звісно, розумію, абсолютно розумію. Я розумію, це дивно, просто в них там дві великі компанії забронювали». Тим часом Ділан уже витяг телефон. Він був налаштований діяти. «Зв'яжуся з Лакантіною». Ну, з мексиканцями. Там веганської їжі скільки хочеш. Я мексиканські страви дуже люблю, а ти? Норі не спало на думку жодного пристойного приводу туди не йти, окрім не надто захопливої розмови з діланом. Ну, а порівняно з бутербродом, який Нора їла, і тим, що стояло в неї в холодильнику, мексиканські страви скидалися на гарну перспективу. Ділан замовив їм столик там, і вони розмовляли під гавкіт собак у будівлі позаду. З розмови випливало, що вони збиралися жити разом. «Можемо подивитися салон «Останній шанс», – сказав він. Нора виявила, що не стежить за розмовою. «Що?» Вона зрозуміла, Ділан сором'язливий. Йому складно дивитися людям в очі, такий зворушливий. «Ну, знаєш, о той фільм з Райном Беллі, який ти хотіла подивитися. Ми разом трейлер бачили. Ти казала, що він мав би бути смішний, і я трохи розвідав. Рейтинг 86% на Ройтен і Є на Нетфліксі, так що...» Нора подумала, чи повірив би Ділан, якби вона розповіла йому, що в одному з життів вона рок-діва. «Співає у всесвітньому гурті». Мала стосунки з цим райном белі і сама розірвала їх. Мабуть, гарно, відказала Нора, дивлячись, як над ріденькою травою пролітає пачка з підчипсів. Ділан метнувся, спіймав той пакет і вкинув в урну біля лавочки, підбіг до нори, усміхаючись. Нора зрозуміла, що ця інша нора в ньому знайшла, у цьому чоловікові була якась душевна чистота. Він сам був трохи як пес. Ресторан стояв на Касл Роуд за рогом від Теорії Струн, і йдучи туди, вони мали проминути цю крамницю. Норі було дивно відчувати, наскільки добре вона знає це місце. Підійшовши до крамниці, Нора помітила щось не те у вітрині не було гітар, і взагалі нічого не було, окрім вицвілого папірця формату А4 причепленого до скла з того боку. Нора впізнала, почеркніла. На жаль, теорія Струм більше не може вести торгівлю тут. Через підвищення орендної плати ми просто не можемо собі це дозволити. Дякуємо кожному нашому вірному покупцю. Не гадай, усе гаразд. Підеш ти своїм шляхом. Бог лише знає, як мені жити без тебе. Ділан усміхнувся. От що вони тут зробили? І замить. Мене ж назвали на честь Боба Ділана. Я тобі не казав? Не пам'ятаю. Ну, музиканта. Так, я Ділана про Боба Ділана чула. А старшу сестру мою назвали Сюзанна на честь пісні Леонарда Коена. Нора усміхнулася. І мої батьки любили Леонарда Коена. Була там колись? спитав Ділан. Мені здавалося, гарна була крамниця. Раз чи двічі. Я й думав, що ти там була, ти ж така музикальна людина. І на клавішних колись грала, правда? Колись грала. Так, на синтезаторі трохи. Нора звернула увагу на те, що аркуш із прощанням доволь давній. І пригадала, як Ніл сказав їй. Не можу вам платити за те, що ви відлякуєте клієнтів таким обличчям. Як погана погода вихідний. Ну от, Ніле, певне моє обличчя тут було ні при чому. Вони йшли далі. Ділане, а ти віриш у паралельні всесвіти? Він знизав плечима. Мабуть. А як гадаєш, чим ти займаєшся в іншому житті? Тобі цей всесвіт подобається? Чи ти б краще жив у такому, де ти виїхав із Бетфорда? Та ні, мені тут добре. Навіщо інший всесвіт, якщо тут є собаки? А собаки тут такі самі, як у Лондоні. У мене було місце, розумієш? Я вступив в університет Глазго вчитися на ветеринара. Тиждень провчився і скучив за своїми собаками. А потім батько втратив роботу і не зміг оплачувати мені навчання. Так що ветеринаром я не став. А хотів би... Але не шкодую, у мене хороше життя, у мене добрі друзі, у мене є собаки. Нора всміхнулася. Ділан їй подобався, хоча вона й не була певна, що він для неї такий привабливий, як для тієї іншої нори. Він хороший, а хороших людей мало. Підійшовши до ресторану, вони побачили високого чорнявого чоловіка, який біг у їхній бік. Нора в сум'ятті зрозуміла, що то Еш, той самий, який був хірургом, купував пісенники в теорії струн і кликав її на каву. Той самий Еш, який втішав її в лікарні і постукав до неї в іншому світі сказати, що Вольтер загинув. Цей спогад був таким свіжим, але тільки спогадом. Певне, Еш саме тренувався для напівмарафону в неділю. Не було причин вважати, що в цьому житті Еш якийсь інший, ніж в основному житті Нори. Хіба що, можливо, вчора ввечері він не знайшов мертвого Вольтера. А може й знайшов, тільки Вольтера звали не Вольтером. «Привіт!» – сказала Нора, забувши, в якому житті вона перебуває. І Еш усміхнувся їй здивовано. Здивовано, але по-доброму, від чого Норі стало чомусь іще більш ніяково. Бо, звичайно, в цьому житті він не стукав до неї і не кликав на каву, і не купував пісенника Саймона і Гарфункеля.